بسم الله الرحمن الرحیم په حدیث مردود کی چې پراوی کې تان وی دغې منګه یو قسم ویلو موضوع نن دا غې نه بلې اصطلاح دا چې هغه متروک وای متروک دا ستوي نو متروک د اسم مفعول صیغه ده د ترکنا قران کې دا لفظ بار بار راغلي دی ترک د خدل دارنګین نن منګه مثلا په دوره تفسیر کې دا ویل چې کم هغه ترکده د مړینې چې کم ترکا او کم میرا سغد ځان په سپریلی روسته نو ریته ترکوي دارنګي عرب د د مرغې یا د د د چرګي د بچي دا غی اغا د اندی اغا خول تا طریقه وی چه کلا دا غی اغا ولوکی بچه اغا, اغا اند کی او دا غی اغا روزی نو چې اغا بچه دا غی اغا روزی او اغا خول د ځان پس شاته تا پریدی اغی تا طریقه وی طریقه اغا وطوی لکی نو ترک په مانا د پری خودو باندی بیاه آغا روایت او آغا حدیث چی آغا پر خودشه ویده اغا متروکشه ویده او آغا ترکڑشه ویده نو داغی تعریف سده نو استلاحاً دا متروک تعریف اغا داده هو الحدیث الَّذی هو الحدیث الَّذی فی اسنادیهی راوین متهمم بالکذب دا هغه حدیث ته چې داغي پسند کی داسې راوی وی چې هغه متهم بالکذب وی یعنی هغه بانی د دروغو توهمت ته سم یعنی د دې توهمت او د دې الزام دې گیده شي دا سړې په پیغمبر باندې هم دروغ وای گیده دا سړې په پیغمبر باندې هم دروغ وای دا ولد اتهام بالکذب پدې کې او په پلمني قسم کې او موضوعي کې فرق څه دی پې کې ویلو هول کذب هول کذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول الله دا هغه دروغ دی چې د ځان نه جوړ کړي دی او داږي نسبت پیغمبر توشی د دې او داغي فرق څه بنیادی فرق اغی دا دی چې په حدیث موضوع کې راوی په پیغمبر باندې دروغ جوړول او معروف او مشهور وی دا راوی دا دروغ دی او د پیغمبر باندې دروغ تړي په هدې کی راوی په پیغمبر بانې دروغ نه تړی لیکن د په عام بول چال کې او د خلکو سره په معاملاتو کې د د دروغو نه اجتناب نه کوی د دی نه به تاسو تدان دا تدا چې درغ ویل دا سوه ل نروواده او محدسینو په باب د هیثې سره احتیاط کی دی یعنی کم راوی چې هغه عام طور باندې د خلکو سره بول چال کی او د خلکو سره په معاملہ کول کی اغه د دروغ و نزان نه نو محدثین د اغه راوی د روایت نه هم ځان ساتل دي چې دا سړی پام بول چال کی او پام پا زندگی کی د دروغ و نزان نه نو دا د د سره چکم احاديث کیلې شي د دی با پیغمبر باندې هم دروغ وي نو د دې وجنا راوی راویه متروک وي او چه پا یو حدیث کی او دی راوی تا متروک الحدیث ویلی کی د دا جرح و تعدیل پا کتابونو چې د دیو په پا بارکی دا الفاظ راشی چه فلانون متروک الحدیث دا دایات ساتی په پٹ اس ترگو بانی دا راوی روایتهم لکه دا موضوعی پشان اغرد کی گی خوا فلانون متروک الحدیث <coughs> لکه بدی کی په تیسرو مصطلح الحديث کې عنواني تړلې دي اسباب اتهام الراوی بالكذب یو راوی ته متهم بل کذب دا ول ویو د دې اسباب سری یعنی د څو وجې نه هغه ته متهم او دا لومبني وجه دا به پریدو ځکه چې دا واستاسو ذہن ته اوس مشکله پریوزی زبر کې صرف هغه دویمه وجه وې ما چې اي يعرف الراوي بالكذب في كلامه العادي یو راوی چې هغه په دروغ باني معروف وي لیکن په خپل عادتن کلام کې مطلب دا دی چې کم د علم حدیث نه غیر کدي شي په علم حدیث کې او د حدیث په بیان وویل کې د دروغ نوې په پیغمبر باندې لیکن کم چيده دو روزمره ده دا پي کې دي په دروغ باندې داروي معروف تي او د په خلکو کې مشهور دي چې نه د افلان خو خدوغ وي ولکن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي هه البته دا غنه په حديث د پیغمبر کې دروغ هغه ظاهر نه لیکن چې اوسړه په عام بول چال کې هم د کذب او د دروغ نه ځان محدثین داغه روایت دا نمشتباب کړي دي هغه متروک الحدیث ویلی دي تخوا د دې مثال ذکر کړي دي حدیث د عمر ابن شمیر الجعفی الکوفي دا روایت وزا تاثرا د دې دا مثال دا ذکر کم حدیث د عمر ابن شمر الجعفی الکوفی دا راوی دے دا دا جابر نا جابر دا ابو تفیل نا ابو تفیل دا علی و دا عمار رضی اللہ عنہمانا روایت کئی روایت دا دے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنط فی الفجر نبی علیہ السلام با دا فجر پو منسکی قنوط نازلک اولا کنوت نازله دا کفار و تاغ خیری دی و فجر کې و پیغمبر کنوت نازلہ بیلا و یکبرو یوم عرفا من صلات الغداتی او نبي علیہ السلام با دا عرفی دا و رضینا دا سہار دا موزن تکبیر شروکو کمچی اغمانک تکبیر وایو الله اکبر الله اکبر لا الہ الا اللہ و یقتعو صلات العصر آخر ایام التشریق او د ایام التشریقو د دماجی گرد مونص porebe لکدا به بس ک دماجی گرد مول نه پاسی روایت خټیک روایت ته لیکن دې کې جدا کوم راوی د دې پسانت کی نو اغسوک دے عامر ابن شمیر مسای محدث دار قطنی محدث انور محدثین دد په باره کې ویلي دي چې عامر ابن شمیر دا متروک الحدیث دی کشه متروک الحديث ده نو د دسي روایت باره کې منغوايو چې دا روایت دا صحيح نه ده لا يصح هذا الحديث بهدا الاسناد دا روایت دا صحيح نه ده لکه د دې وجه نه محدثین اکثره روایت دا غي متن ټیکوي او دا غي باره کې سووي صحیح د روایت صحیح ده ضعيف په دا اسناد لیکن په دې سند سره ضعيف دي مطلب څه دي یعنی د روایت په بل سند سره صحیح دي د روایت متن ټیک دي لیکن د روایت سره د چي مونږ وایو په دې سند سره ضعيف دي ٹھیک شو زکه په دې کې عامر ابن شمير چې دي نو دا متروك الحديث دي دا دی مرتبه دیسه د مرتبه دیسه د متروک الحديث د متروک روایت شر الضعیف کیدې د دی ضعيف کی د ټولو نه بدترین مرتبه چې دنو هغه د موضوع ده او بیا ویليه المتروک او د موضوع پر سی بالکل متصل هغه متروک دی یعنی په ضعيف کی د ټولو بدترین روایت هغه موضوع دی او د س یو غنی چې د موضوع سره بالکل جخت اندام په پټو سترګو باندې دات دا ساتي متروکم قابل استدلال نه او دا غیم نهایت غ مرتبہ اغه پریوته دا تیک شو دا, دا منګه د متروک متعلقه اصول حدیث کی دا منګه ویله ها